berrien tenorea zurekin pantzo hirigaraai eta sozialistak heepP edo egi elkargo bakagaren alde. Departamentuko federazionian, Kaik hau batez, bottz bakar bat ezik alde bokatu dute Jedeik Espainiak Senadorea begisai Luntaana. GREBA EN DAIAKO NIMAREN EDITETSEAN ATZO, KAMPORATUO IZEITECOTAN DEN LANGILE BATEN SUSTENGUZ ENPRESA HORTAN DEN giro SOCIAL NA ASIAS ALATZEN DUTE LANGILEK. LORENXA BEHIRRI ASPALDIONTAN PRESO DEN gutuna GASTIAREN GUTU NA IRAKURIDA IGANDIAN MAKEAN AMNISTIAREN EGUNA ZEN, MEMENTO AZKAREN ETARIK BAT ORI IZAN DA, PRESOERIA TxEKEMENDOA ERAKUSTEKO EGUNA ZEN. Katalina de Erauso, emazte aipagarria, borgokalaria, beti gizon jauntziak esoinian, emazte untaz da, pastoala emanen, elduden uktian, bayonan eta Donostiana. Aroazpundu bat zurikin jone. Eta izegoan nagusi goizuntan doniane garazino goibat grado eta, eta zinez gozo egiten duela, zerua ere biziki edera oraila, baitugu goizuntan. <risa> Eta eganezagun ere atiku uhain azkaren hementura badela aratsaldeuntan kostaldean horterako aekta horia emaiten dute atsaldeuntan hiruak eta zazpik artetian mare gora denborana. Langabezia apaldu da frantzian, apaltzerik azkarrena, bimilata zazpiaz geoz irailan, euneko zerokakot zazpiaz behititu da A kategorian, erena e epe hortan batere lanik egin ez dutenen kategorian, zenbaki hobia departamentu untan, euneko bates apaldu da, eta ora inoho beki akitania mailan, euneko bi kakotx bates apaldu da, zenbakiako betu dira gazten um, kategorian bereziki, Jautez eta komunikazio teknologia eta numeriko ko ofizioek dituzte gehienez langileak hartzea. OMS munduko xagarri erakundearen oarra, xarkuterien jateak, sangria edo minbizia irriskoak haundizen dituela, minbiziko lorektala, sorlezake nagusiki, eien istuduen arabera beti, egunero berroita margrama xarkuteria jateak, eguneko emez orzies emendatzen du irriskoa, dionaz urtero, ogoita amala humila jende hiltzen dira munduan, sobera xarkuteria jateagatik, ara gigoriak ere balituzko ondorioak bainan hain apalago batian, Stefan Le labo, Oralitxaministroak iardukitzen du, dio zenbaki hauek errelatibizatu behar direla, segitzen aldela jaten biztan dena, baina einbatian eta ez dira OMS-aren oarrak alainan batele aragi ofiziukuen gustukoak. Aste hartuntan Pariseko senadoan izkuntza gutituen euro-sarta legia ez tabatatu behar lukete, baina antxe urrez ere ez da, ez tabatatua izanen azkenean, hain zinetik baitute ez dela horren beharrik, lege bazordeak zentsura mozio bat orkistu, edo, orkestu du honartua izanen da hain txegur, eskoinan ausi baita senadoan horren kontra, boskatuko dute departamentu dutako iru senadorek, euro-sartaren izen alde dira hauek. Eta Kaik hau batez, Ipagosskalegia hiri elkargo bakarra edo HeEP uh, bidakatzekoaren alde egin du Piren Atlantiko Departenko sozialisten federerauntzak. Hori joden asteko kontseiluan presentziren berrogeita hamarkideetarik miagittzeko sozialista batek baizik ez du kontrabozskatu. beste gutiak alde Ipagosska Herriko sozialista gehienak prefetakkin probosomenarekin di zaitia ez bada gitzekoa biharnessen autoa bai, notr legea eta lurraldei reformak gauzazen ari dira, erren nahi du, eskualdea hondiago bat izanen dela, eta EPE eta Enean debartamenduan desagerziai patzen dela, biernesek esorte diren oartu berantian zirela, ez duten esauzuaren lana baliatu nahi galdatu diogu, Fredrik Espainak senadoreari. Je pense qu'il y a une prise de consciencepen battian ikusi ez duten horgei urteko lana ohaio hartu dira euh, Pay basque 2010 Pay Bas 2020 et puis aujourd'hui euh, l'élaboration de cette réflexion. réflexionzko namika bata dela alderdietari kargo doana hautexeen kontseilan gertatu bezala Et je crois que le B a découvert ça assez tardivement et a pris conscience que lui-même devait s'organiser et puiskodian Eusskaleriak hirikargo bakkara hautabaesa eskoaldeko enttiitata bilkaliitzatikke. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire un poids très important pour aller négocier à Bordeaux des financements pour en choisir les, les mener de sur l'ensemble du territoire et surtout élaborer, élaborer des, des solidarités solidarité entre le milieu de l'intérieur du, du pays basque intérieur et la cote. Bestalde bayonako sustengo taldeak estu lerzen Nikola Bonemezan medikuaren kondenatu kondena izan da kasu bakar batentzat eta kasu urtan estu la pozoinik edabili, baina minen estitzeko bakarrik diote bere aldekoak hausiera bakibat esinu ulertua diotenaz Jano Lasterri entzunen dugu ondoko berri xailiana, baionako auzitikiko abokatek greba segituko dute oraino hastiuntan ere, beren mogimendua luzatzen dute, Christian Tobira, franziako justizia ministroak laguntza juridikzionalaren dirustatzeko moldean gilea tegindu, baina abokatek beldur dira, beste bide bat hartuko duela, beti beraier jasana azteko, hortako greban egoiten dira, biar elgerreta datuko dira, baionako hausetikia intziniana. Endaiako ondartza usoko ni osasun zentroko langilek eien geroa argitu nahi dute. ehun langileetarik zazpi kanporatuak izan dira ekainaz gehostik eta lanbalintzak okerera jodute atzo ziud sindikatak deiturik. Elgeretaratzia egintzuten aratzaldez Rene Ziro irazkariaren kanporatzia salatzeko. Emezi urte janari dela lanian eta akatsak edo utsak leporatu dizkio gurutze irilan de lenian a ceido agir soñer educ inseri senekol kartiak artukodun imaren centrorenkudianza fernandez langilearen arabera bien mitartian egungo klima sociala na astenalidad eta langileak Milioi bat badago dago, difizita, eta gero urtero egiten dugu irueun iru mila difizita, baina badakigu uh -huh. ere, badakizuguru tzeko rian tolatua da, aekan PCR, en polo sozial regional, eta hori uh, dago uh, janko, eta uh -huh. bueno, aiek ere itziko dute urtari lan, baina uh, gu ordaintzen genuen hori, Asko, eta gero lefre duziaz ere oso oso importanteak dira, lagu guztan, hori kentxe malien badugu, jadanik, defizita, bot tipituko da. Eta, uhum. bueno, haipatzen dute asko arrazoia finanziarak, baina gure ustez azpian badago beste uhum. gauza batzuk. Ere. Amar urtetan, daramagu, pues, bezberatzi zuzendaria, eh? zuzendaria normalean beti galditzen dira urte bat, ola, eta azkena sentitzen dugu, nahi du garbitu, nahi du... Ezakieru ser de Susanne Serdalburua eta guk eskatua gera ere zertatutako da nimagenen nola bokatuko dugu denok eta orain uh, beste elkarte bat omen hartuko gaitu baina azei deitzen da mm -hmm. eh baina ez dakigu ze kondizioetan eta ze goeretan Joanden azteko eriko kontseidura ogoi bat langilio gurbildu ziren, Rene Ziro, irazkaliaren kaleratzea da kanpolatzea salatzea eta azkenik joanden hostiralian bai estatu zela. Eriko etxeak behin baino gehiagotan zaindu babestu ditu publikoki ni marren langileak eta kotxe zenago arro hausapesak bat egiten zuen eiekin atzoko elgeretaratze hortan. Hordian jakin behar da amarrurteetan behatzi zuzendali ezberdinokan dituela ni horrek eta milion bat ko suhak baditola urtelo ilu omilaur oingulo la des Amnistiaren eguna iraganda, igandian, makean, usai amezala, presoheri atxik emendua eta ortean, beste urtetan baino, indar gehiagoreken, hainitza ipatzen den aterabide politiko bat aurkitzeko presuan amnistiare konduan hartu beharko dela, errepikatua izan da, molde desberdine, zaratsaldeko ekitaldian, Euskal Herriko eta Euskal Herriti kanpo kordezkari frangoetur dira, eien lekoko tasunen emaiterat, jozo bidarkatzetaria jantzen. Hiendainit zentzun ditugu Makian iraganden amnistiaren egunean eskualeriko eta eskualerritik kanpoko ordezkariak orginituen nituen Tumi Makkirne Irlandara, amase jortez preso egonden Irako militantea eta mila behatziun talautan oian Bobi Zantzekin berroita iru egunez gozekreba egintzuena Jean-Felix Akua Viva, Korsikako lotzi erriko hau eta izenpera Korsika mugimenduko idazkaria Gabi Mueska preso oia, alen herriar autetxia zendua amnistiaren aldeko eta errepresioaren kontrako kidea, eta nahi alakoa antolatzailean izenean. Lekukotasun hainitz, ikuspegi ezberdinetik amnistiaren baitez padakotasuna azpimarratu dutena, baina hitz unki garrienak entzun ditugu, ekitaldia bukaeran, amets arzaliusen hautik, idakurri duelarik Lorentxa behiri berriki baldintzapeko libertatea ukatua izan zaion euskal presoaren gutuna idakurri duelarik. Holdartzen giren momentutik, Erabakitzen ari gira, amnistiaren tresnak ere balio du, etorkizunea nahi dugun Euskal Herria eraikitzeko tresna bat da. Presoak kartzelati ateratzea baino gehiago dela iduritzen zaut, oldartzeko eta erabakitzeko eskubidearekin zerikusia du. Konten naiz gaur zuen artean izaiteaz, borrokalari amnistia aldarrikatzen. Zerresia den nahi duguna dakigularik, norgiren dakigularik, norekin nahi dugun dakigularik munduaren aintzinean altzatzea, Besarka da undiak denar, bihotzez Lorentxa. Eta amnistiaren eguneko ekitalia entzun gai zenenduzue, hastezken aratsuntan, biagaratzean, kanpoko mintzaldien saioan, eskalikatietan hori, aratzeko bederatzi orenetan. Eta Katalina de Erauzo, pastuala, 2008-6an, elden uchtian, bayonan, eta donostian eskainiko da, Maite berugen iturbideki dantzia, amasaspigarren mendean, donostian sortu emaste baten itzulak ondatzen du, Catalina de Grauso, Moga Alferesa, eh, esizenarekin, orizengoitialekin sagutua zen, gizonez bestitzen zen, emaste boroko baten bizitzak kondatuko du, bez paste alorskaitor de la esquina. Azken urteetan aritzen ari dira, zuoatik ekanpo antolatzen diren pastoralak duela guttxi Iruan Jose Miel Biador Iruñako Euskaldunak pastorala eskini zuten. Datorren urtean berriz, Katalinaterauso pastorala. Baununa eta Donostian eskiniko da, Donostia bi kultur hiriburuaren egitaraguaren barruan. Katalina Derauso, hamazazpigarren mendean Donostian jaio zen emate baten historia kontatzen du. Lau urte zituela moja sartu zen, baina arazoak izan zituen. Nera gizonez jantzita gazteizera ies egin zuen, eta gerostik beti gizonezko jantziak erabilizituen. Oso emakume borro zen, Ameriketan pasazuen bere bizitza gehiena. Guillem Irigoyen, pastoralaren berezitasunak asaltzen dizkigu. Gaia, suieta, bera emazte bat dela, eta ez edo zoin, eh, Katalina era oso, behar bera eskoldunek ezagutzen ez dutena, iran mundu hispanikoan oso famatua izan dena bere gaia garaian, Europa guzian eta guzian, zinez, eh, oai erten den bezala, zinezko buzz bat sohtu zuen garaian. Eta ondotik ere, adibidez, egin dio bere, bere margoa, uh, patxiko ale ere margolari handia izan da bere garaian, gerozi pelikulak izan dira, liburuak, eta horrela. Eta hori ohargarria da, eta hori ohargarria da ere, bi ere gen tsek dutela ere maiten uh, taula zuzen aritza, hori ere gertatzen ari da memento untan, baina hiru ezagari horiek dituenak ezta ez dut uste behin ere gertatu den, Ta hori da lehen ezagahia. Euskal Herrian zehar Katalina Eroso esagutzeko parada emango duten itzorduak antolatzen ari dira. Eldu den ekainaren buztian aurkestuko da bayonan eta ireilaren lauian gipuzkoan kirolak bururatzeko, itxura tipiko finala atzo iztarian kopan garateneko trinketean, hospital eta palaumez nausitu dira derment gai amuleti, Amasei, futbolian, Bilboko Atlitikek iru-hutsu irabazidu gironen kontra barda, eta gizortan, selkapenian, amabig errentokian dira orai.